בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה מ"ד מ"מ-ו מיוסד על תורות מ"ד מ"מ-ו מלקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוה אבותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. שתזכנו ברחמך רבים ותעזרנו ותושיענו תמיד שנזכה להתפלל תפילתנו לפניך בכל לב הנפש. הבנה גדולה ועצומה בקדושה ובטהרה, באמת ובאמונה שלמה וביראה ובאהבה ובמחשבה זכה ונכונה. ותצילנו ברחמך מכל מיני מחשבות זרות שבעולם, ותזכנו ותושענו שתהיה תפילתנו תמיד על אדמת קודש, שנזכה לקדש המקום שאנו עומדים עליו ולהתפלל בקדושת ארץ ישראל. מתעוררת <אטור את> לבבי בשעת התפילה, ואזכה להתפלל בהתעוררות גדול ונורא, עד אשר יתעוררו ידיי בשעת התפילה, ואזכה להרים ידי לאדוני ולהכות כף אל כף, בהתלהבות גדול בשעת התפילה, בשמחה רבה ובהתעוררות נפלא לשמך לבד באמת. ועל ידי עמחת כף אל כף, אזכה שהתעוררו כוח ידיו של הקדוש ברוך הוא, שהם כ"ח פירקינד ידיים העליונים, שהם כ"ח אטוון של מעשה בראשית. ועל ידי זה נזכה לתאר ולזכך את אוויר המקום שאנו מתפללים בו בבחינת אוויר על ארץ ישראל מחכים, שהוא אוויר הקדוש. לגרש אוויר הטמא של חוץ לארץ ולהמשיך אל המקום שאנו עומדים עליו להתפלל לפניך, אוויר הקדוש של ארץ ישראל. כי הכל שלך ובכוחך בראת עולמך ברצונך הטוב, וכ"ח פירקין דה ידיים הקדושים, שהם כ"ח אטוון דה בראשית, כמו שכתוב, אף ידי יסדש ארץ וימיני טיפחה שמיים. וכתיב בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבא העם. וברצונך תובנת הכח לישראל עמך לקבוש ארץ ישראל מיד השבעה עם אמין ולטהר את הארץ ולגרש משם אוויר הטמא של העמים ולהמשיך לשם אוויר הקדוש לקדש הארץ בקדושי עטרת ישראל. כמו שכתוב כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כן ברחמך רבים תזקנו ותכוננו ותאמצנו ותתן לנו כוח וגבורה מאיתך שנזכה בכל מקום שנעמוד שם להתפלל לפניך. לתאר <coughs> <coughs> את המקום ההוא על ידי מחאת כפיים, לעורר על ידי זה כוח מעשיך, ולהמשיך לשם אוויר הקדוש של ארץ ישראל, ולגרש משם אוויר הטמא של חוץ לארץ, ועל ידי זה נזכה לזכך את תפילתנו לתארם מכל מיני מחשבות זרות ומכל הרהורי עבודה זרה וכפירות, מכולם תצילנו ברחמך חרבים ובחסדיך הגדולים. וזכינו ליתן צדקה לארץ ישראל, ונזכה להחזיק ידי עניים הגונים הדרים בארץ ישראל, עד שנזכה שנהיה נכללים באוויר עד ארץ ישראל. ועל ידי זה נזכה לגרש מהמבול מאיתנו, שממחשבות זרות והבלבולים מבלבלים אותנו תמיד, ומונעים אותנו מעבודתך האמיתית, בפרט בשעת התפילה שכולם באים עלינו ומבלבלים את תפילותינו מאוד. עד אשר כשל כוח הסבל, כי בעוונותינו הרבים גברו המים מאוד על הארץ ויכוסו כל הערים הגבוהים. עד אשר קשה לעמוד נגד בלבולים ומחשבות זרות רבות כאלה, כי הרבהנו לפשוע מאוד. ריבונו של עולם, מרא דיאן מקולה, אתה ידעת מי ומי עומדים עלינו, בפרט בשעת התפילה. אתה יודע את לבבינו, בעוניינו ודוחקנו ועמלנו ולחצנו. הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש, טבעתי בבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני. ריבונו של עולם, אל תשטפני שבועט מים, ואל תבלעני מצוליה, ואל תעתר עלי באר פיה. הצילני מיתית ואלת בין, הצילה משונאי מעמקי מים. אנא ה' אחוס ורחם עלי, אחוסה עלי קרוב רחמך, הצילני נא, עמלתני נא, פדני נא, חונני נא. אהה, ה' עצר לצל, שיטחתי לך כפי, כי בתאומות ובלבולים כאלה אשר גברו מאוד על הארץ בימים אלה, אין יודע שום מצא ותחבולה להנצל, כי אם עליך לבד נשענתי. כשם שהצלת את אווירת ישראל ממי המבול, כמו שכתוב, ארץ לא גושמה ביום זעם, כן ביחמך רבים תזכני, שיהיה המקום שתפלל עליו הקדוש בקדושת ארץ ישראל, ותעבירו צלק משם מי מבול מים הזדונים, שהם המחשבות זרות והבלבולים מבלבלים את התפילה. ולא יהיה כוח לשום בלבול ולא לשום מחשבות זרות וכפירות, תבלבל תפילתי חס ושלום בשום בלבול שבעולם. ותהיה תפילת יזעקה ונכונה, צחה ונקייה, ותעלה לרחמים ולרצון לפני כיסא כבודיך, עד שאזכה על ידי התפילה להשיג השגות עליונות, סודות התורה. ותתפאר ותתנסה עם תפילותינו בכל העולמות, ויהיה לך שעשועים גדולים מתפילותינו, תחילותינו, בקשתנו, ויקוים בן המקרא שכתוב, והיית עטרת תפארת ביד ה' וצניף מלוכה בכף אלוקיך. שומע תפילה עדיך כל בשר יבוא ושמע תפילתנו והנקותנו והנחותנו מעמקי עמקים. ואל תסתיר פניך מאיתנו, ואל תעלם אוזניך משבתנו וצעקתנו. אל תעזבני, אדוני אלוהי, אל תרחק ממני חושה לעזרתי, אדוני את ישועתי. מיוסד על תורה מ.ה. בליקוטי מוהר"ן ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, שנזכה על ידי מחאת כפיים בתפילה, לעורר על ידי איזה כנפיים הקדושים, שהם כאן פרעיה. להוציא דיבורים שלמים וקדושים לפניך בתפילתי וטחינתי ובקשתי. ועל ידי הכאת חמישה אצבעות יד ימין, בחמישה אצבעות שביד שמאל. בחמישה אצבעות שביד שמאל, בחמישה שביד ימין. על ידי זה נזכה לעורר למעלה הכאת האורות זה בזד, שיהיו נכללים האורות יחד. ויתעוררו חמישים שערי בינה, שהוא יובל ועל ידי זה נזכה לגאולה שלמה בגשמיות ורוחניות, ולהוציא הדיבור דה קדושה מהגלות, ונזכה על ידי זה לעשות ולהכין ולתקן פה קדוש לקבל הדיבורים בתוכו, באופן שנזכה להתפלל ולהתחנן לפניך תמיד בפה מלא בדיבורים קדושים ושלמים בקדושה ובטהרה גדולה. ויעלו אמרנו לרצון לפני כיסא כבודיך, ותמלא כל משאלותינו לטובה ברחמים. <coughs> מ"ו מיוסד על תורה מ"ו, בליקוטי מוהר"ן ותזכנו על ידי מחאת כפיים להמתיק כל הדינים שבעולם, ונזכה לעורר שלושה הידיים הקדושים שלמעלה, שהם יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה, שהם שלושה שמותיך הקדושים י' כו' כ. ועל נזכה להמתיק ולבטל כל הדינים היוצאים משלוש אלוקים שבגרון, ונזכה להמשיך שלושה שמות הקדושים י' כו' כאל השלוש אלוקים להמתיקם על ידי זה. ועל ידי זה יתנתקו ויתבטלו כל הדינים מעלינו, מעל כל עמך ישראל, מעתה ועד עולם. ונזכה לדחות מוחין דקטנות מאיתנו. ותעבירו צלק השכחה מאיתנו, ותזכנו למוחין קדושין דגדלות ולזיכרון וקדושה. לזכור את כל דברי תורתך הקדושה תמיד, ולא אשכח דבר ממשנתי לעולם. ונזכה לבטל כל מיני מחלוקות מן העולם, ויהיה נכלל בשמאל ובימין, ותמשיך שלום גדול בעולם, ותבטל חרב והרג ועבדון מן העולם, ותקיים מקרא שכתוב, ונתתי שלום בארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. חוס וחמור עלינו וזכנו להתפלל לתפילותינו לפניך בכוונה גדולה, בלב הנפש ובתאוררות גדול, באמה וביראה גדולה ובמסירת נפש מאהבה ובשמחה וכתבה רבה ועצומה, ובמחשבות זכות ונכונות, ותגאור בכל המחשבות זרות שלא יהיה להם שום שליטה לבלבל את תפילתנו חס ושלום, מלא רחמים. זכני ברחמיך רבים לקדושת המחשבה תמיד, וביותר בשעת תפילותינו וטחינותינו ובקשותינו. כי אין כוחנו אלא בפה, ואין לנו עכשיו שום שמיכה, כי אם על תפילה ותחנונים. עוזרנו להתפלל לפניך בתעוררות גדול ובהתלהבות הלב, עד שיתעוררו ידיי לאדוני, ונזכה להמחאת כף בקדושה הגדולה בשעת התפילה. נישא לבבנו אל כפיים אל כ, אל, אל בשמים. פרסתי ידי אליך נפשי כארץ היפה לך סלע נפשי בכפי תמיד, ותורתך לא שכחתי. וזכינו לקבוע מקום לתפילותינו, ועל ידי זה יהיה אלוהי אברהם בעזרנו שנזכה בזכותו לקדש המקום שאנו עומדים עליו להתפלל בקדושת ארץ ישראל. ויהיה מוחנו ושכלנו צח וזך ככסף הטהור בלי שום תערובת, שיג ופסולת ובלי שום מחשבות זרות ובלבול הדעת כלל. כי בידך כוח גבוהה, בידך לגדל ולחזק לכל. ועתה יגדלנה כוח ה' כאשר דיברת לאמור. חזקנו ואמצאנו בכוחך הגדול שנזכה להתחזק ולהתגבר על מלכות אדום הרשעה ותמהר ותחיש לגאולנו ונזכה לבוא לארץ ישראל חיש קל מהרה בשלום בלי פגע ותביא לנו את משיח צדקנו ויגלנו גאולת עולם לחבר את האוהל להיות אחד במהרה בימינו, אמן.